Іван задумався. На його тварі малювався якийсь стид. Ви старому не дивуйтеся та й не смійтеся з діда. Мені самому гей встид вам це казати, але, здається, ми сі, що би гріх мав, якби цем це вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав. Гірком го і гірком.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 Та й бим го в пазуху сховав та й взяв собою у світ. Банно ми за найменшов кришко у селі, за найменшов дитинов, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожи. Оцеї ночі лежу в стодолі та й думаю. Та й думаю, господи милосердний, Та щом так глібоко зогрішив, Що женешні світові води? Я ціле життє лише роб, Та роб, та й роб, Не раз як днинка кінчилася, Та як впаду на ниву І ревно молюся до Бога, Господи, не покинь ніколи Чорним кавалком хліба, А я буду все працювати, Хіба бих не міг ні руков, ні ногов кивнути. Потім мене такий туск напав, Щом чик коланки гриз. І чупер собі микав, Качав ямси по соломі, як худобина. Та й нечисте цукнулися до мене. Не знаю, як і коли вчинив ямси під грушков з оловодом. За малу филю був би си затєх. Але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав ям собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Єй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб, За годинку вже сидів під Христом. Посидів, посидів довгенько, Та якось ми легше стало. Аді стою перед вами і говорю з вами, А тот горб не виходить ми з голови. Так його виджу, та й виджу, Та й умирати буду, та й буду його видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав, та й на нім забув єм. Силу мав, та й на нім лишив єм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. То я вас просю, Газди, аби ви як мети на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь-котрий молодий найвибіжить, та найпокропить хрест свіченого водицев, бо, знаєте, шокцьон з нагору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, аби сте мені мого хреста ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити, лиш зробіть дідові його волю».